Мешканці будинку не мали з нею особливих стосунків, але всі без винятку регулярно бували на міському ринку, тому й знали, чим вона заробляє на життя. Всі сусіди по під'їзду свідчили, що регулярно бачили її зранку та в обідній час, коли вона вирушала на ринок і поверталася звідти з однією і тією ж великою сумкою на коліщатках. Сусіди по сходовому майданчику розповідали, що жила вона відносно тихо, у квартирі не було ніяких збіговиськ, і ніхто з них не міг пригадати особу чоловічої статі, яка постійно навідувалася до неї, принаймні останнім часом. За винятком недавно загиблого громадянина Ромазана, який, як вони знали, доводиться її родичем. Скупою нецікаво, хоча одне спостереження викликало в капітана певний інтерес. Кілька мешканців під'їзду зауважили, що впродовж останнього тижня або щось близько того Наталка не ходила з традиційною сумкою на коліщатках. Довелося провести цільове опитування інших сусідів по під'їзду. Жоден з них не пригадував, що бачив її протягом останнього тижня десяти днів із сумкою по дорозі на базар або вже на самому базарі. Цікаві результати дав і обшук її помешкання – у взутті не міг зорієнтуватися ніхто. А от світлої куртки, в якій періодично бачили її сусіди, не було ніде. Кудись поділися і документи дівчини. Можливо, вона зараз займається якимись своїми справами і от-от повернеться, не підозрюючи про картину, яку їй доведеться побачити у власному помешканні. ще хотів, щоб це було саме так, але відчував, що надій на такий варіант небагато. Але найціннішу знахідку було зроблено в туалеті квартири. Встановивши її факт, кубиша ще раз повторив ті самі два слова, які зірвалися з його язика, коли вперше переступив поріг в горизвісної кімнати. На підлозі туалету валялася вентиляційна решітка, витягнута з отвору в стіні під самою стелею. Ставши на унітаз, майор закотив рукав і обережно обмацав стінки вентиляційної шафи. На віддалі, яка дорівнювала довжині передпліччя, у ближню стінку був забитий цвях. З нього звисала донизу обірвана капронова нитка. Те, що, напевно, ще кілька годин тому висіло на ній, за що цілком, імовірно, застрелили Ромазана, перевернули його опечатану після вбивства квартиру, чинили побоїще у цій, зникло безслідно. Що саме це було, їм тепер залишалося здогадуватися до нескінечності. Як тут не вилаятися? От тепер низка подій могла скінчитися. На цій обірваній нитці. Каламбур якийсь. Нитку обірвали, а за те, що лишилося, можна було витягти хіба що і ржавий цвях зі стіни. Трупи поклали на ноші та повезли на експертизу. Ніяких документів при них не знайшли. Один той, що в куртці, мав застромлений за ремінь штанів пістолет ТТ з повним боєкомплектом та запасну обойму в кишені куртки. У другого в кишені лежав газовий револьвер з коротким стволом, заряджений нервово-паралітичними патронами, і ніж, такий самий, як і той, що лежав на підлозі. Обидва мали в кишенях по кількасот доларів і стільки ж гривень. Обидва отримали по два постріли у груди. Кулі, що обірвали їхнє життя, і зараз знаходилися там. Дактилоскопісти зняли відбитки, звідки тільки було можливо, та поїхали розбиратися. Весь народ поступово розійшовся, і в помешканні залишилися кобища, може, сердюк. Якщо не рахувати молоденького сержанта з чергової бригади, який терся у дверях, не знаючи, куди себе подіти. «Ну що, сищики!» Коби ще нарешті дозволив собі сісти. Які будуть міркування? Якби Мужейко зараз сказав своє традиційне «Ну, міркування – це ваше», сталося б, напевно, щось страшне. Разом з тим уникати ініціативи в подібних випадках було, здавалося, якоюсь його вадою або звичкою. Тому, наче зібравшися з думками, склавши пальці в замок і хруснувши ними, він зосереджено промовив. Гадаю, міркування можна буде висловлювати лише після однієї з експертиз, результату якої усі тут присутні чекають з найбільшим нетерпінням. Без неї зараз можна тільки ворожити на кавовій гущі. Зав'ялову обіцяв опоратися за 20 хвилин. Приходько за півгодини. Півгодини на дорогу та всілякі приготування. Нехай мізки відпочинуть, а там наляжемо. Так, патрони? Наляжемо. Скривившись, невесело повторив кобище і витяг із пачки сигарету. Зараз працюємо у квартирі. Ти далі труси свідків. Сьогодні ніхто не спатиме. І завтра. Схоже, у нас тут пішло-поїхало. Опери перезирнулися Цю фразу начальник відділу промовляв лише у тих випадках, коли виникало побоювання, що ситуація виходить з-під контролю. Телефон у кишені майора задзвонив через 45 хвилин. Це був Приходько. У кімнаті стояла тиша. За три хвилини кубище поклав мобільний до кишені і сказав «38-й калібр та сама Бретта. Каже, що ніби знову з глушником тієї ж системи. А враховуючи попередній висновок судмедекспертизи, стріляли за годину до нашої появи. «Твою ж мать!» Картина складалася весела. Так, виходило, діяв усе той самий нахабний ділетант, який прошив Ромазана. Він постійно був на півкроку попереду них, при цьому працював розкуто, нехтуючи або просто не знаючи елементарних правил. Що й казати, якщо справа вже дійшла до дешевих ефектів на зразок послань, написаних кров'ю жертв на стінах, залишених невідомо для кого. Схиблений романтик або навпаки віртуоз, який майстерно заплутує слідство. «Ну що ж, – заговорив нарешті майор, – от ви й дочекалися. Це хотіли почути?» Обидва кивнули у відповідь, а мужейко додав, «Я знав, що це той самий, просто відчував, що це він. Якщо хочете, в мене на нього якийсь нюх з'явився». Кобище тільки несхвально схвально зеркнув на свого помічника, а той продовжив. «Гадаю, скоріш за все, тут відбулася їхня розбірка». Вони таки знайшли те, що шукали, і про це свідчить витягнута решітка та обірвана нитка. Після того, як цінність опинилася в їхніх руках, він їх просто прибрав. «Схоже на те», – підтримав його і Сердюк. «Знайшли, пішли до кімнати, і він їх. А яку роль відіграє ніж, знайдений на підлозі?» – утрутився начальник. І що робила при цьому молода комерсантка Наталя Миколаївна Косовська? Якщо взагалі була тут присутня? Ті двоє замовкли. «Гадаю, все відбулося трохи не так», – продовжував Кобище. «Імовірніше, він застрелив своїх спільників, не після отримання знахідки, а до того. Можливо, в нього були підстави сподіватися, що швидко знайде місце схованки. Безперечно, Ромазан, який часто бував у своєї родички, заховав це тут. Тепер, думаю, у цьому немає жодного сумніву. Той, хто здійснив напад на його квартиру, не знайшов там того, що потрібно». Або знайшов не те. Коли це з'ясувалося, на квартиру налетіли вдруге, вже опечатану. Безперечно, цього разу він був не сам. Один таке за ніч не зробить. Та й хтось повинен стояти на шухері, інакше ризик надто великий. Отже, вдруге працювала команда. Не знайшли знову нічого. Тоді почали шерстити ромазанових родичів. Гадаю, хтось один там думає за всіх. Можливо, це той наш бородатий. А може й ні. Те, що стріляє один і той самий пістолет, не означає, що тисне на спуск одне та сама людина. Але менше з тим. Той, хто в них думає і приймає рішення, гадаю, відразу встановив, що з Ромазанової квартири після вбивства було взято не те, що потрібно, бо вже за два дні на цвинтарі він розгорнув пошуки родичів із встановленням місць їхнього проживання. Можливо, за якимось критерієм він одразу встановив, що схованка знаходиться саме тут, у Наталії Косовської. Адже хлопець, що знайшов цю адресу, отримав приз, а потім почав він також саме звідси. Щоправда, є одне «але». Вони чомусь довго чекали, а тоді спочатку налетіли на опечатану квартиру, і лише потім заявилися сюди, взявши в помешканні Наталії Косовської те, що «так довго шукали». Додам, знову-таки, за нашими припущеннями. Гадаю, саме таке загальне уявлення складається на даний момент –